الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال شيخ الإسلام ابو علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه الله كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقى لنا في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قتيعت وان ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم وتيولا شرك رواه أحمد وابو داود وان عبد الله بن اوكين رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكله إليه رواه أحمد والترمذي والتمائم شيء يعلق على الأولاد ان العين لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه ويجاله من المنهي من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما قال من الشرك قال رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى وتئل شيء يضعونه يزعمون انه يحبب المرء الى زوجها والرجل الى امراته وروى الإمام أحمد ان رويف بن رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويف لالا الحياه ستطول بك فأخبر الناس ان من أقد لحيته أو تقلد وترن او استنج برجيده ابتين او اظمن فان محمدا بريء منه وان سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمه من إنسان كان كعيد رقبه رواه وكيع وله ان ابراهيم رحمه الله قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القرآن inteha huni mlango wa nane katika kitabu tauhid ladhi huwa haqqullahi ala alabd cha mwanachuoni Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimatullahi ta'ala alayh ataja babu ma jaa fi ruka wa tama'im mlango ulokuja kuzungumzia kuhusiana na au kizunguo watamaim na hirizi zinazofungwa akataja ndani yake dalili sita kuhusiana na swala hili. Ama mnasaba wa kutajwa kitabu hichi au mlango huu katika kitabu tauhid. asema mwanachuoni as Sheikh Saleh bin Fawzan al -Fawzan, hafidhahu Allahu ta'ala katika mulakhas fi sharh kitab at-tauhid wa munasabatu al-bab li kitab na munasaba wa kutajwa mlango huu bab ma ja fi rukah wa tamamim katika kitabu hiki kitabu at-tauhid annahu istimrarun fi dhikr al-ashya' allati tuhillu bi aqidati at-tauhid ni kiendelezo ya kutaja vitu vyenye kuharibu akida tauhid wa wattamaim alshirkiyya miongoni mwake ikiwa ni zinguo na hirizi za kishirki hii ni kiendelezo ya kutaja vitu ambavyokuwa ni vyenye kuharibu akida safi ya tauhid kadhalika mlango huu umetajwa baada ya mlango babu majaa fi au babu min ash-shirki lubsul halqati wal khayt wa nahu hima li bala'i aw daf'ihi munasaba wa qat'a mlango hu ba'da al-mlango al-sita ni kuwa alaqatu li kuwa baynaki alaqatuha bima kablaha anna kilahuma fi mawdu'i at-ta'alluq bil asbab kuwa al-mlango hu ulotangulia zote za duru katika moudhu inayofungamana na at-taalluq bil asbab asbab ambazo kuwa watu wategemea ima kuvutia khairi au kuondoa shari. huenda wakafanya rupiya au wakavaa tamaim kwa ajili ya kutaka khairi au kuondosha shari. kwa hivyo nini hukumu ya hayo katika at hata hadithi ya kwanza au dalili ya kwanza fi sahih katika sahih al-Bukhari na Muslim Anabi Bashir bin Ansari radiyallahu anhu wao Kais bin Abdullah al-Mazini asema Abibashir Kais bin Abdullah al-Mazini annahu kana ma Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi baadhi asfarihi kuwa alikuwa pamoja na mtume Katika baadhi ya safari zake mtume فارسل رسولا منتمى صلى الله عليه وسلم اكمتما مجومبه نايني ابي اسامه الحارث ابن ابي حسام المتمه زيد بن حارث رضي الله عنه كووجومبه الا يبقىن في رقبه بعير فيلاده من وتر أو كلاده الا قتئت اسي لي او اسي اتش fi rakabati ba'irin katika shingo la kipando ngamia au mfano wake kiladatu minnatarin shanga la pinde Asiache shanga yoyote katika shingo la kipando yeyote shanga la pinde minnatarin au kiladatin au shanga yeyote ila kuti ila awe ni mwenye kuikata <clears throat> Walikuwa hali kabla ya Uislamu pinde lake linapokuwa nze kuku ile ukamba ukawa umekuwa ni nze basi hubadilishwa na nyingine mpya kisha ile nzee huwa ni yenye kufungwa katika shingo la ngamia au kipando kuwajili ya kuzuia macho kuchukua ile kamba na kuifunga katika shingo la kipando chake kwa ajili ya kuzuia kijicho na mfano wake Ndiposa mtume sallallahu alayhi akaihusisha kwa kwa utajio kiladatun min wakadhalika akaongeza au kiladatun imekuja katika riwaya nyingine wa kilada yani hata shanga aina yote kadhalika isiwe ni yenye kufungwa katika shingo la kipando illa kutiat illa iwe ni yenye kukatwa amemtuma zaid ibn harith awambie wale naye safarini kuwa wae ni wenye kukata kila aina ya shanga ambayo kuwa imefungwa katika shingo la vipando vyao na hivi hivi kadhalika <coughs> wanadamu kuna ambao kuwa ni wenye kufunga katika shingo zao hirizi au kwenye mikono yao au kwenye <coughs> vifua vyao na sehemu nyingine katika mili yao yatakiwa iyo ni yenye kuondolewa na kukatwa kwa nini mtume sallallahu alayhi ameamrisha iyo ni yenye kukatwa asema muulimu Ibn Uthaymeen rahimatullahi alayhi katika kaulu mufidid amra an-nabiy sallallahu alayhi an tukta'a hadhihi al aliamrisha mtume sallallahu alaihi wasallama shanga hizi ziwe zenye kukatwa le annahu ta'alluqum bima laysa bisababin kwa kuwa ni kujifungamanisha na kisichokuwa sababu ya kisheria Allah subhanahu wa ta'ala hajaweka kuwa kizuizi kizuio cha kijicho ni mtu afunge shanga au hirizi katika shingo yake au kipando chake hiyo sio katika sababu shar'iyya wa huwa i'tiqadun fasid nayo ni itiqadi ambokuwa ni mbovu kwa kuwa fihi ta'alluqun bighayrillah ni kujifungamanisha na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii ndio wajhu yakutajwa hii hadith chini ya mlango huu katika hii hadith kuna makatazo au mamrisho ya kukatwa kila shanga kuwa imekusudiwa kwayo kuzuia kijicho. Hiyo sio sababu ya kisheria Mtume sallallahu alaihi wasallama amekataza. Kisha kataja dalili ya pili. Anabi Mas'ud Allahu anhu قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع ابن radiyallahu anhu kuwa nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema inarqa wattamaim wattiwala shirkun hakika ya roka yani kizinguo wattamaim na hirizi wattiwala na dawa ya mapenzi kila vyote hivi ni ushirikina na sheikh rahmatullahi alaihi atakuwa ni mwenye kutaja maana ya maneno haya arruka wattamaim wa tiwala na hivi vitakuwa ni kubainishwa maana yake nini vitatu hivi rukia na tamaim na tiwala amevihukumia kuwa ni ushirikina <coughs> asema الشيخ محمد رحمه الله عليه <تصفيق> الرقى هي التي تسمى الاذائم الرقية شئت كذلك عزائم عزائم يعني كزغوه ونسوم اسما ketika شرح الشيخ أب ابراهيم بن قاسم عذيمه هي الرقيه azaim ni wingi wa azima nayo ni arruqya ni kisomo kadhalika asema ash-shaykh rahmatullahi alayhi arruqa jam'u ruqya Ruka ni wingi wa ruqya Wahia hiya alqira'a nayo ni kisomo yuqalu husam katika kataba Raka arab ruqa alayhi ay qara'a alayhi yani alimsomea Alimsomea Asema Sheikh Muhammad wakhassana minhu dalilu dalil ma khala min shirk na dalili zimehusu ambacho kisomo ambacho kwa hakina ushirikina ndani yake Fa qad fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallama min al-ain wal-humma kwani mtume sallallahu alaihi wasallama ameuruhusu itumike kisomo Kutokamana na aine kijocho au humma au sumu ya wanyama kama vile nge na nyoka kama ilivyotangulia katika babu manhaka tawhid mlango wa manhaka tawhid dakhala jana bighairi hisab Kule ilitajiwa hadith la ruqya illa min ainin Au homa kuwa hamna ruqya illa kuwa ain kijicho au sumu ya nge qala ba'dhum ambapo kuwa Badhi ya wanachuoni walifasiri kule la ruqya illa min ainin au huma la istirqa illa min ainin au huma hamna kutaka kuombewa a, kusomewa ila katika magonjwa ya macho au kijicho na magonjwa ambokuwa tokamaana na sumu ya wanyama yani haifai mtu atake kusomewa atafute kusomewa illa kwa magonjwa haya mawili lakini imeruhusiwa arruqia katika magonjwa tofauti tofauti tofauti kama ilivyothibiti katika sunna mtume swalla alizunguliwa na jibril alihissalam salam kutokana na uchawi ambokuwa alifanywa wakadhalika ile kundi ambaloikuwa kiongozi uh, waliishuka katika kijiji ambachoikuwa kiongozi wao au mfalme wao alikuwa ameumwa na nge mmoja katika masahaba akawa ni mwenye kumzingua kwa suratul Fatiha zote ni dalili ya kuwa ruqya ya juzu katika magonjwa tofauti tofauti kadhalika kalima atamaim tamaim ami fasiri Muhammad ibn Abdul kwa kusema shei yu'allaqu 'ala al min al ni kitu kinachotengenezwa na kufungiwa mtoto ili kuzuia alAin kijicho kisiwi chenye kumfika na asema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimatullah alayhi katika al mufid at jam'u tamima tamaim ni wingi wa tamko tamima tamima wasummiya tamima asema na waliita tamima kwa nini? liantum yarauna annahu yutimmu biha yutimmu biha daf'al ayn kwa kuwa waonelea ni kitu ambacho kuwa kwa kuitumia kule kuzuia kijicho yani hutimia kuzia kijicho endapo anapofungiwa mtoto kisha, kisha asema sheikh shekhi rahmatullah lakin lakini اذا كان المعلق من القران farakha safihi ba'dussalafa lakini kama hizi ile itakuwa imetengenezwa au imeandikwa kutokamana na Qur'an kuna baadhi ya wema walotangulia ambao waliruhusu wa baadhi wao لم na wengineo hawakuruhusu hata kama yatokamana na Qur'an waj'aluhu min al anhu minum ibn mas'ud radhiallahu anhu na wanai kuwa ni katika jumla ya ilo haramishwa miongoni mwauni ibn mas'ud radhiallahu anhu Kusiana na hirizi kama ambavyo kwa amedokeza hapa Sheikh ni kuwa salafu suale radhi Allahu anhum wa katika hirizi ambayokuwa imeandikwa kutoka na Quran au adhkarna adhiya sio hirizi ambokuwa ni ya kishetani ambokuwa ni ushirikina la ile moja kwa moja ni haramu ambokuwa imeandikwa maneno ambokuwa hayafahamiki au e, imani ndani yake maneno ambayo kuwa ni ushirikina na ukafiri hiyo moja kwa moja ni haramu ama ambacho kuwa imeandikwa ndani yake Qur'an au adhkar na dua wanachuoni walotangulia wametofautiana ah kama lilivyotaja hapa na kudokeza nini mujibu wa kutofautiana kwao kuhusiana na kilichoandikwa Kutokamana na Qur'an Iktilafu as fihi kwa nini wametofautiana walio Waonelea kuwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaun wa lilmu'minin katika hii aya na tutaremsha katika Qur'an ambacho kuwa ni shifa na rahma kwa waumini wasema kuwa hii aya lam yadhkur alwasila allati natawasalu biha ila alistishfa' bihadha alquran haijatajwa namna ya jinsi ambavyo kwa tutakuwa ni wenye kutafuta shifa na Qur'an katika hii aya bali imekuja kijumla kuwa hii Qur'an ni shifa na rahma kwa umini pasina nakutajua namna gani na njia gani itumike fadalla ala anna kull wasila ala anna kull wasila wasila natawasalu biha ila alistishfa'i fihi jaiz ikafahamika kuwa au inafahamika kuwa pindi ilipokosa kutajwa namna na njia maalum ni kuwa njia yoyote ambayo itatumika Qur'an basi itakuwa ni shifa ambayo ni jaiz sawia isomwe au iandikwe na afungiwe yule mgonjwa hawa ni wala ambokuwa wameijuzisha kwa kuwa wamefahamu hii aya kwa namna ambokuwa itakuwa inyey kutumika walakin walokataza na wakasema na hiyo kadhalika haijuzu hoja yao ni kwa lanna alistishfaa bihi warada ala sifatin muayana wasema kuwa imethubutu namna na njia ya kutaka shifa au kutumia Qur'an kwa ajili ya shifa imekuja namna maalum wa hiya alqira'atu bihi nayo ni kwa kuisoma kusomewa yule mgonjwa au mtu kusomewa falaud ja'alna alistishfa'a ala sifatin lam tarid wasema kuwa lau tutakuwa ni wenye kutumia Qur'an kwa ajili ya shifa kwa namna ambayo kwa haijathubutu famanadhalika annana fa'alna sababan laysa mashru'an itakuwa ni kwa sisi sababu au namna ambokuo sio ya kisheria tumekuja na njia ambokuo si ya kisheria wa asema Sheikh bin Taymiin rahimahullah alayhi wa huwa al-aqrab nahi qawli ya pili ndo karibu na usawa kwa haifai tutumie njia na namna amboku haija thubutu kisheria madham imethubutu kuwa ni kusomwa kama lilivyosomea mtume sallallahu alaihi wasallama na wale wakamsomea yule mfalme aliyeumwa na nge, basi hiyo ndio njia amboku imethubutu kwa ni mtume sallallahu alaihi wasallama nimfikia habari na akakiri wao kumsomea na kumzingua yule rais kwa kusoma sura na kwa nini wamesema kwa kauli hii ya kuwa yafaa haifai kutumia njia nyingine ila kusoma yani kufunga ayat katika shingo la mgonjwa au mkono wake au mguu wake kwa nini haifai kwa kuwa kuna sababu ya kwanza yakwanza umumun nahi wala mukhassasa lilumum kwa kuwa hadithi ilokuja inna arruqa wattamaim wattiwala shirkun imekuja amma Pasina na imekuja amma kuwa kila kizinguo a, a, a, kila kizinguo daruka wattamaim na kila tamima ambayo kuwa ndicho kinachokusudiwa hapa yani hirizi ya yafungwa na hii ni katika jumla ya hirizi ndio inaruka na tamaim shirku ni shirikina basi yatakiwa iwe ni kukatazwa wakadhalika katika hadith man taallaka uh, mtume sala salama ameamrisha ndio man takallada wataran au uh, katika hadith Allah yabqa fi raqabati ba'irin watarin Isi achwe katika shingo nam ya mnyama au kipando kilada min au kilada isiyachwe shanga yote au hirizi yote juu ya shingola kipando illa iwe ni yenye kukatwa kwa hivyo hapa dalili mikuja ama kuwa kilada ya aina yote iwe ni yenye kukatwa wakadhalika hoja nyingine annahu itha alaka fala buda ayyam ayyam tahinahu almuallak bihamlihi ma'ahu fi hali haja wa wagairiha ni kuwa yule ambekuwa atakuwa ni mwenye kufungiwa la shaka atakuwa ni mwenye kuitumia au kuenda nayo ambako kuwa hakufai mathalan kwenda nayo sehemu ambekuwa ni ya kukidhi haja na haifai kuingizwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maeneo haya kama vyo kama vile vyo na kuingineko haifai kwa hivyo yule ambekuwa Amifunga yaogopewa kuwa huenda akaingia nayo katika sehemu ambayo kuwa haifai Khususan kama ni watoto. kadhalika katika hoja za kukataza kuandika tamima ya Qur'an na uh, dua au azkar dharia ni kuziba mwanya na njia fa inahu yufdi ila ta'liqi ma laysa kadhalika isije Ikawa ni njia ya kufunga ambacho kuwa sio katika Qur'an lau itaachiliwa kuwa watu wafunge hizi hirizi hata kama uh, za Qur'an basi huenda na watu wengine watafunga ambacho kuwa si cha Qur'an na watu wasijue au wakawa ni kujificha uh, asema al as walau lam yakun illa hadhihi illa wahdaha lakafa biha huja fil Haingelikuwa ila hoja hii ya kuzuia mipenyo ya kupelekea kufanya ambacho kuwa ni haram. Haingekuwa ila, ila hii ingekuwa yatoshileza katika kuharamisha na kukataza kuandika uh, uh, tamaa ambazo kuwa ni za Qur'an. Wakadhalika hoja nyingine Anna sallallahu alayhi wasallama kadkana Yurka warakia Mtume alikuwa ni mwenye kusomewa na kadhalika alifanya kusoma falau kanat ta'lik tamaimil qur'an jaiz an jāizan, amara bihi kama ingekuwa ya kufunga tamima za qur'an basi mtume sallallahu alayhi wasallama angeliamrisha walaysa fi kitabillahi ta'ala wala sunnati rasuli ma yadullu ala ijazati ta'liki shay'in minal qur'an qur wala haija thubutu katika qur'an wala sunnati mtume sallallahu wa alayhi wasallama kujuzisha kufunga tamima ya Qur'an au adhkar na uh, adhiya yoyote haye thubutu hilo bali ambacho kuwa kimetubutu kutoka kwa Mtume sala الله عليه وسلم na ameikiri ni kuwa kusoma na, na kusomewa hizi ni katika hujja ambazo kuwa zaunga kaul ya ambako wasema kuwa, kuwa haifai kufunga tamima ya aina yoyote kisha kalima atiwala kadhalika amefasiri ashekh Muhammad ibn Abdul Asema atiwala wala shay'un yasna'uunahu yaz'umuna annahu yuhabbibu ila zaujiha Warrajulu ila mraatihi ni kitu ambacho wanakitengeza wenye kufanya madawa wakidai kuwa ni chenye kumpendekeza mke kwa mumeo au mme kwa mkewe dawa ambacho kwa cha kuvutia mapenzi au kuondosha a uh, mapenzi kama alivyoifasiri Ibn Mas'ud radiyallahu anhu katika hadith katika Sahihni Hibban katika Sahihni Hibban uh, walhakim, kalu, anhu, Aba, uh, Aba Rahman, wa al ya Abu Abdurrahman al-Uza Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ayu Abu Abdurrahman hadhihi arqa wa tama'im qad arafnaha fi hivi na tama'im hirizi tumezijua ni nini famati wala amati wala nini qala aka akasema Shaiun tasna'uhu an-nisa nikitu wanakitengeza wanawake yatahabbabe nabih ila azwajihinna ili kujipendekeza kwaume wa wao ni dawa wanayotengeza wanawake mara nyingi au أغلبية wanawake Ndiyo wenye kufanya mambo haya ili wawe ni wenye kupendwa na waumezao nayo kadhalika kama ilivyokuja hukumu yake katika hii hadith ayo inaruka wa wati wala ni katika ushirikina kwa kuwa ni katika Kujifungamanisha na kisichokuwa sababu ya kisheria sio sababu ya kuvutia mapenzi jambo hilo bali mapenzi yatakiwa yasisiwe juu ya, takiwa, ya juu ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kushikamana na maamrisho na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutaja hii hadith au dalili ya pili katika babu majaa fi wa tuma'in ni kule ilipotajwa vitu hivi inaruka wa tuma'in na vikahukumiwa vyote kuwa ni katika ushirikina kunayo tambi ya kuwa vitu hivi ambavyokuwa sivyo kisheria ni ni shirk, ni ushirikina kisha tataja dalili ya tatu anabiladni ukaimin marfu'an mantaallaqa shay'an uukila ilayhi rawahu ahmad wa tirmidhi asma abdullah ibn ukaim abama abdah aljuhani rahmatullah alayhi Mntaallaka shay'an wukila ilayhi ambae Ata jininyiniza au atanyinyinia ni jambo wukila ilayhi basi atakuwa ni mwenye kuwa kuachiliwa ku, kwa, kwa, kwa jambo hilo ambae atajifungamanisha na jambo basi ataachiwa jambo hilo Au ni mwenye kuninginia nalo litamnufaisha au Halita mnufaisha rawahu ahmad wa vitu ambavyo watu wanavishikilia na kuvitegemea ni aina mbili vitu ambavyo watu wanavishikilia ni aina mbili Ima iwe ni allah subhanahu wa ta'ala au iwe ni vitu asoko Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ni Allah Subhanahu wa Ta'ala basi nitawakulun ambu kuwa yatakiwa watu wawe ni wenye kufungamana nayo. in kana kama man ta'alla billah ambaye atajifungamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala wa anzala hawa waltaja ilayhi na akawa ni mwenye kumtegemea na kurudisha haja zake kwa ki Allah subhana wa Ta'ala wafawada amrahu ilayhi na akawa ni mwenye kumwachia Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni wakili wa mambo yake yote basi kafahu alei Allahu bikafin abda atakuwa ni mwenye kutoshelezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ama aina ya pili ya vitu ambavyo watu wana vitegemea asema Sheikh Ibrahim bin Nasir Al-Sa'idi alayhi katika kitabu al al-Mufid Aksamu al-ta'alluq Vigawanyo vya kutegemea sikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni vitatu Asema al ya kwanza ambacho si Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wakakitegemea mayuna fi at-tauhid min aslihi ni kitu ambacho chaenda kinyume na tauhid kijumla ayetallqa bi shay'in la yumkin an yakuna lahu ta'thirun ni mtu ategemei kitu ambacho hakiwezi kuwa na yeyote yote wayatamid alayhi itimadan mu'riban anillah na mwenye kuitegemea na mwenye kumpuzilia Allah subhanahu wa ta'ala mithlu ta'alluq ibadi alqubur biman fiha inda hulul almasa'ib kama vile waabudu makaburi wanavyojitegemeza na wale wafu na maiti wa makaburini pindi wanapofikiwa na msiba au janga hiyo ni ushirikina fashirku akbar asema Sheikh Ibrahim rahmatullahi alayh ni ushirikina mkubwa wategemea asakuwa Allah subhana wa ta'ala kitu ambacho kina haribu tauhid kinabatilisha akida sahihi ya tauhid hii ni ushirikina kutegemea makaburi na mizimu na vitu ambavyokuwa havina taathira kihakika na wale ambokuwa mara nyingine hutegemea vitu hivyo kisha wakapata haja zao ni mtihani kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya pili ma kamala mala tauhid ni kinachopingana na ukamilifu wa tauhid yani haiharibu tauhid kijumla Walakini ina kinyume na ukamilifu wa tauhid yani ukamilifu ni mtu kuachana nao nayo ni ayatami da ala sababin shar'iyyin sahih ni kuwa mtu ashikamani na sababu ya kisheria ambayo ni sahi, ma al ghaflati anil musabbib nahuku ameghafilika na yule ambayekuwa ameijaalia kuwa, kuwa ni sababu ni Allah subhanahu wa ta'ala ameshikamana na jambo ambalo likuwa limeekwa katika sheria watu washikamaneni nayo lakini ikawa mategemezi yake yote ni juu ya jambo hilo pasina kumkumbuka ambaye aliamrisha kutegemewa hii yapunguza itikadi ya mja kwa Mula wake na tauhid yake hawi ni mu'min kamilul iman na aina ya tatu ya kujitegemeza juu ya vitu ayyataallaka bisababi taallukan mujarradan ni mtu kushikamana na sababu kwa kuwa ni sababu ni kauni sababan faqat ma'tiqadihi au itimadihi al-asl ala Allah na huku asli amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ni sababu walakin mategemezi yake kijumla ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala waneho la athar lisabab illa bima shi'at Allah azza wa jalla huku akijua kuwa hii haina athari illa kwa matakao ya Allah subhanahu wa ta'ala akitaka itanufaisha na neni kunufaisha walakin amini amrisha niwe ni wenye kulifanya hili hii ni katika jumla ya atalluq Iwa billahi subhanahu wa ta'ala kwa hivyo watu kujitegemeza na vitu ni aina tatu Asokuwa allah subhanahu wa ta'ala imma iwe nkitu kitu ambacho kuwa cha pingana na tauhid min al hii ni ushirikina mkubwa au iwe ni yenye kupunguza ya mja kwa kujitegemeza kwa jambo ya sheria walakin akamsahau aloamrisha. hii kadhalika atakiwa mja awe ni mwenye kutanabahi na kujepusha Mkumbuki Allah subhanahu wa ta'ala na ya tatu ni kutegemea jambo la kisheria na huku kitambua kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ambekuwa ndiye mwenye kuinufaisha au kuleta manfa au kuondosha madhara kama walivyokuwa anbiya Allah عليه وسلم Ibrahim alayhisalam alipokuwa ni mwenye kutupwa motoni pale alijiliwa na malaika ambacho kuwa ni sababu ya kisheria ambayo kuwa Allah subhana wa Ta'ala ametuma ili awe ni mwenye kumkomboa au kumokoa kutokamana na kuingia motoni yeye akasema hasbiyallahu wa ni'mal wakeel amenitosheleza Allah wa ni'mal na na nimbora wa kuhifadhi Ikawa kuna sababu walakin akakimbilia sababu ambayo kuwa ndiyo kubwa naini ni Allah subhanahu wa ta'ala mna kutajwa hadithi hii ya Abdullah ibn Ukaim katika babu majaafiruka wa tama'im ni kuwa hapa imetajwa kijumla, chochote ambacho kuwa watu wamekichukulia kuwa ni sababu basi watakuwa ni wenye kutegemezwa juu ya jambo hilo atakayemtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala basi najue Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwa atamtosheleza mambo yake ama sio Allah Subhanahu wa Ta'ala basi najue atambulia hapa tupo. Ama dalilia nne, Hadith ya rawi Imam Ahmad an-Ruwayfi Hadith aliyopokea Imam Ahmad katika Musnad kutoka kwa Ruwayfi radiyallahu anhu ruwayfi ibn thabit ibn sakkan asema kuwa qala li rasulullahi sallallahu alayhi wasallama aliniambia mtume sallallahu alayhi wasallama ya ruwayfi la'alla alhayata la satatulu bika Ewe ruwayfi Huwenda umri wako ukawa mrefu Huwenda ukabakia muda mrefu baada yangu mimi na ruwayfi huyu Umri wake ulibaki yani alibakia ya muda mrefu mpaka mwaka wa 56 ndipo alipofariki baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam Allahu anhu na hii ni dalili ya kuwa mtume sallallahu alaihi ni mjumbe wa Allah kwani hii ni dalili di, min dilalati nubuwa kwani mtume sallallahu alaihi alimtajia kuwa maisha yako ndefu baada ya mimi kufa fa akhbari akaoni mwenye kumtuma kwa ujumbe airway basi wajulishe watu Akbir annas fikisha ujumbe huu anna man akada lihiyatahu kuwa ambaye atasokota ndevu zake kama walivyokuwa wakifanya uh, a wakisokota ndevu zao asema sheikh Abrahman bin qasim rahmatullah alayhi yafasara kwa njia mbili sokota uh, ndevu imefasiriwa kwa namna mbili makan yafaalunahu fil harb nikili ambacho kuwa mmoja wapo tafsiri ahaduma walichokuwa kifanya katika vita ya akiduna lihaum wa sokota ndevu zao wadhalika min zayil aajim yaftilunaha wa akulunaha takabburan wa ujba walikuwa wakifanya kama vile walivyokuwa wakifanya Nam, wasokuwa wa wasokuwa wa Islamu Nam, kwa ajili ya kiburi na ujbu Wakawa wanafunga funga ndevu zao na hii haifai kujifananisha na wasokuwa wa Islamu na ya pili mu'alajatush-sha'r liyataqida liyataaqad wa yatajadd ni kuitibu nywele ili au kuifanya nywele iwe ni yenye sokota sokota kamimfili min fil ahli at-ta'nith asema sheikh na hii ni matendo ya watu makanithi kaniti mwezi mungu atuepushe Hii ni mitendo uh, miondoko na matendo ya watu ambao ni wenye ulegevu katika uh, katika khilka yao na mathaniti wenye kufanya vile. Wakadhalika Sheikh ibn Thamin ametaja wajihi nyingine nayo ni kuwa ilikuwa mtu akiwa na ndevu zake nzuri ili kuzuia kijicho. Basi huwa ni mwenye kuifunga funga ili ionekane ni timu timu au ni mbaya haina haina hali nzuri kwa ajili ya kukimbia kijicho. Wakadhalika siyo sababu ya kuzuia kijicho. Yote matatu haya tafsiri zote hizi nam zinaonyesha kuwa kufanya hivyo ni haramu. Faqbirin nasa anna man aqada lihyata. Nikaposam mtume akasema waambie yeyote ambaye kuwa ataisokota uh, ndevu zake. Mtume sallallahu alayhi alikuwa ni mwenye kuipaka ndevu zake Hina na akawa ni mwenye kuitunza kwa uzuri sika kama kuwa ada za kimagharibi na watu ambao kuwa hawana ustarabu wa Kiislamu au taqalada wataran au akawa ni mwenye kuvika watar kuvaa kama shanga na watar pinde kama ilivyotangulia katika hadithi lo, tangulia man taqalada wa watoran amra anna man wataran au kiladatan iyo antukta mtume ameamrishwa iwe ni yenye kukatwa au istanja biraje idaba la tatu au kadhalika mwambie ambaye atafanya ku istanje yani kujitamba kwa kinyesi cha mnyama kama vile ngombe au ngamia atakai tamba kwa kinyesi chake au admin au fupawaki basi fa inna muhammadan bari'un minhu ye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko mbali na mtu huyo kutamba kwa kinyesi cha mnyama kama vile ngombe na ngamia imekuja katika sahihi uh, Muslim la tastanju bil wala bil idam mtume sallallahu alaihi wasallam akataza msitambe kwa rout kinyesi wala kwa mifupa fa inna hazadu ikhwanikum minal kwani ni chakula cha ndugu zenyu katika majini wao ni wenye kula mifupa na zile kinyesi za wanyama huwa ni chakula cha uh, mifugo yao msiiwe wenye ni wenye kuwaharibia chakula chao ndipo mtume swalla salam akakataza hilo Fa inna Muhammadan bari umminhu ambaye atafanya haya akasokota ndevu zake au akawa ni mwenye kuvaa kilada uh, shanga ili kuzuia kijicho au akawa ni mwenye kutamba kwa kutumia uh, kinyesi cha mnyama au mfupa basi fa inna Muhammadan bari umminhum sallallahu alayhi wasallama yuko mbali naye <coughs> ashahid au takallada wataran au akawa ni mwenye kuvaa watar mtume salaama amejiepusha amejieka mbali na mtu kama huyu na hii dalili kuwa ni katika kabair kwani kabira kadhalika ni katika ayy dhambin kurina bilbaraa bara'ah min dhambi ambokuwa imefungamanishwa na kuwa ime mtume atakuwa mbali naye au yatakwa mbali na mwenendo mtume swalla sallama basi hii ni katika kaba'iridhunub kwa hivyo kuvaa kilada ya watar au wake ili kuzuia jambo au kuvutia kheri ni katika kaba'iridhunub ambapo kwa mtume swalla sallama ameji na mwenye kufanya jambo hilo kisha kataja dalili ya tano wa Sa'id ibn Jubair qala Asema at katika wanachuoni wa Tabi'i Sa'id ibn Jubair man qata'a ka tamima min insanihi kana ka'idli raqabah uh, ambaye atakatwa ataikatat tamima hirizi kutoka kwa wanadamu yeyote kana ka'idli raqabah ni mfano wa aliyeachia huru mtumwa ambaye atakata tamima kutoka kwa mwanadamu basi atakuwa na ujira na thawabu kama vile aliye mwachia huru mtumwa rawahu waki ameipokea hii atar wa ibn al-jarrah rahmatullahi wali. na waje shaba ya baina ya kukata tamima na mtu kumwachia uhuru mafungamano baina yake ni Yani atakuwa na tawabu ya mwenye kuachilia huru liante musta'bidu lisheitan Kwa kuwa yule ambaye alikuwa ameifunga Tamima alikuwa ni mfungwa wa sheitani fa idha qata aha atakahu min asrish sheitan anapoikata ile Tamima basi huwa ni mwenye kumfungua kutokana na minyororo ya sheitani hii ndio wajibu ya mafungamano baina ya kauli ya mtu ya Jubair mankata tamima min insan ambaye ataiondoa tamima kutoka mwanadamu atakuwa kana kwamba amemachia huru mfungwa kwani huyo alikuwa ni mfungwa katika minyororo ya kishetani basi kuikata ni kumuondoa kutokamana na utumwa huo na hii ni habari ambayo kuwa ina hukmu rafi kwani ni katika mambo ambayo kwa sia yote ambayo ilikuwa si mtume kuhukumu ina ya kunasibishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kisha kataja dalili ya sita wala hu Ibrahim na kadhalika amepokea wa ibn kutoka kwa Ibrahim an-Nakhai al rahimatullahi alayhi asema kanu yakrahuna at-tama'ima kulliha al-Qur'an wa ghayr al-Qur'an walikuwa walotangulia Ibrahima an-Nakhai ni katika wanafunzi wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema kuwa kanu walikuwa wanafunzi wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yakrahuna at-tama'im na karaha katika matumizi ya walotangulia ina mana ya kuharamisha yani walikuwa kiharamisha Atamaima At Tamima kuliha zote minal Qur'ani wengine Qur'ani ilokuwa imeandikwa kutokamana na Qur'an na ambacho kwa hakijaandikwa na Qur'ani hii ni kinachounga ki au hii ni rai ambokuwa kauli ambokuwa inaunga msimamo ya ambokuwa waona tamaim hata za Qur'an hazifai hapa ataja Sheikh hiyo ambokuwa kauli hii yategemezo kwao Naoni ni madrasa ya ibn mas'udin radiyallahu anhu kwa hivyo mlango huu babu majaa firqa wa tama'im vilivyotajwa ndani yake ni vile ambavyokuwa vimeharamishwa kisheria rukya ambokuwa si kisheria na kadhalika tama'im kijumla ambokuwa haifai au katika kaula ambokuwa nasema kuwa haifai na kadhalika tiwala jambo ambalokuwa wanalifanya wanawake أغلابu ili kuvutia mapenzi ya wume wao hata kadhalika waumeweza wakawa ni wenye kufanya jambo hilo ingawa wanawake ndo mara nyingi hulifanya yote haya ni haramu kwa hivyo ambekuwa atatahadhari kutoka katika mlango huu kuhusiana na haya ambayo yameharamishwa basi atakuwa ni mwenye kuikuza na kuitunza akida yake safi na atakiwa awe ni mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo lake wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi